A mai nap a Nehémiást fogjuk folytatni. Múlt héten a Nehémiás háromnál hagytuk abba, és arról olvastunk, hogy hogyan építette Isten újjá az embereket, és hogy hogyan kezdte újjá építeni. A Isten népe, Jeruzsálemnak a várfalait és a kapuit. Kérünk téged, Jézus, még egyszer, hogy, hogy tanulmányozzuk a te igéidet, a te örök beszédedet. Tedd azt lélekké, életé a mi számunkra, hogy ahogy hallgatjuk azokat, a szívünkkel meghalljuk mindazt, amit te mondani akarsz. Kérünk téged, Uram, hogy az ígéreted szerint a lelked által formálj minket. Szeretnénk Félretenni, Uram, az okoskodásainkat, szeretnénk félretenni, Uram, a kifogásainkat. Szeretnénk úgy jönni hozzád, tisztán, formálhatóan, hogy Te el tud végezni azt a munkát bennünk, amit Te elkívánsz végezni. Uram, adja lábad előtt ülünk és gyönyörködünk. A 2. Korintus 3. 18-26-at imádkozzuk, hogy formálját minket, Uram, Dicsőségről, dicsőségre a te lelked által egyre inkább hasonlatossá tegyél minket te hozzád. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Amen. Amen. A háromnál 3-nál hagytuk abban, mégpedig a 32-es versnél. Innentől kezdve attól függ, hogy milyen bibliád van, hogy ki, hogy mit számozott. Hát a újfordítás szerint megyünk tovább a 33-as verssel. Akinek más bibliája van, az lehet, hogy itt most egy négyes fejezet kezdődik neki, de tudjátok, ne lepődjetek meg, mert ezeket a számokat, felosztásokat jóval később tették az igébe, nem került bele eredetileg, és hát nem mindig sikerült jól meghúzni a fejezet határokat, ezért is volt a, van az, hogy néhány részét a bibliának átszámozták egyes fordításokkor. Honnan fogunk olvasni, amikor... Szamballák meghallotta, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszuságban gúnyolni kezdte a júdeaiakat. És ezt mondta a honfitársainak, Samária seregének. mit csinálnak ezek a nyomorult júdeaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá ége? mellette állt az Amóni Tóbiá, és ezt mondta, bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalat, a kőfalukat. Mert hát látjuk, hogy ahogy elkezdődött komolyan a munka, Isten népe rászánta magát, hogy akkor gyerünk, építsünk, azonnal ellenállásba ütköztek. És hát azonnal megjelent Szamballat és Tóbiás, és teljesen felháborodtak. Az első dolog, ami Ö, olvasunk róluk itt a 33-as hogy méregbe jöttek, teljesen elöntötte őket a méreg, és elkezdtek gúnyolódni. És ezzel természetesen az volt a céljuk, hogy félelmet hozzanak Isten népe szívébe, hogy hagyják abba azt a munkát, amit elkeztek. Ez a megfélemlítés mindig az ellenségnek az első eszköze, és hát nyilvánvalóan kinél milyen hatásos, ha nem elég hatásos, akkor megy tovább, de már sokakat a megfélemlítéssel képes sakban tartani. Hát itt Szamballat és Tóbiás a megfélemlítés eszközével akarta sarokba szorítani az embereket, és egymás között eléggé ócsárolták a júdeiakat hogy azt mondták itt, hogy a nyomorult júdeaiak, talán még ma be fogják -e fejezni, azt gondolják, még talán áldozni is fognak, életre tudják ezt kelteni. Olyan, mintha azon gúnyolódnának, hogy, hogy mit gondolnak, hogy imádsággal felépül ez a fal még ma, még, még be is tudjuk azonnal fejezni, mit gondolnak ezek a júdaiak saját magukról. És hát... Így, így azt akarták, hogy, hogy teljesen elcsüggedjenek ezek az emberek, elmenjen a kedvük az egésztől, és abba hagyják már ott, amikor elkezdték, és, és feladják az egészet. Érdekes módon az ellenség mindig ezzel a gúnyolódással így tud egy célhoz érni, hogy van valami valóság magja az ő gúnyolódásának. Hát ugye Vajon fel lehet építeni egy nap alatt a falat? Hát nem. Hát akkor lehet, hogy néhány júdeai elkezdett gondolkozni, hogy jó, tényleg milyen igazuk van Szambálátnak és Tóbiásnak. Ez tényleg egy nap alatt nem lehet felépíteni. Vagy hát az is igaz, hogy nyomorultak vagyunk, hát nézzetek ránk, szerencsétlen helyzetben vagyunk, nincs semmi, visszajöttünk, itt próbálkozunk évek óta, a várfal nem épül fel, hát elég nyomorultak vagyunk, nem? Milyen igaza van az ellenségnek? Tényleg legjobb, hogyha feladjuk, el se kezdjük, nem erőlködünk, ezzel úgy se lehet sehova haladni. És hát az ellenség pontosan ezzel tudsz érni, amikor megkapaszkodik valamiféle pici kis igazságban, és arra rátesz még jó pár lapáttal, hogy elhitesse veled, hogy nem is lehetséges, hogy abból a helyzetből kilépj, vagy tovább lépj, és egy nagy igazságot teljesen elfelejtett veled. Az pedig az, hogy Isten veled van. Igazság részt mond az ellenség, azt jól felnagyítja, felfújja, a rossz rész, de elfelejteti veled azt, hogy Isten is veled van. Ő hatalmas, mindenható, neki vannak ígéretei, amit be fog teljesíteni, és éppen ezért könnyen ki tud ütni a nyerekből, és teljes elcsükkedést tud hozni a szívedbe, hogyha utat nyitsz neki. Hát itt a következőnek a második taktikát is bevetette Tóbiás, hogy Kritizálni kezdte a munkát. Ugye ránézett a várfalra, és azt mondta, hogy hát milyen fal az ilyen fal, hát egy róka ráugrik, összedől, hát ez nem jó semmire. Ugye amit már elkezdtek, azonnal jöttek és kritizálták. És hát érdekes módon az ellenségnek ez a második stratégiája abba, hogy Isten munkáját leállítsa, hogy kritikusokat küld. És úgy néz ki, hogy a kritikusok mindig nagyon jól megtalálják egymást, valami egész jó adottságuk van erre, és hát itt Szamballát és Tóbiás is azonnal felvették a fonalat, egyébként származás szerint semmi közük nem lenne egymáshoz, de mivel jó kritikát tudnak mondani, ezért összeülnek kritizálni. És hát ugye ezzel a kritikával természetesen megint az emberek kedvét akarták elvenni attól, hogy folytassák ezt a munkát, amit folytattak, amit most kezdenek. És hát eléggé valóságos ez a dolog, hogy a kritikával az ellenség mindig az istentben való bizalmadat akarja kiszedni. El akar fordítani attól. És hogyha belegondoltok, ez a elbátortalanítás az ellenség részéről az egyik leghatékonyabb eszköz. Mert a, a, ha teljesen el vagy csüggedve, nincs kedved semmihez, az pontosan ellentéte annak, hogy Istenben bízni. Hogyha Istenben bízol, akkor, akkor nagy kedved van a Isten munkájához, mert tudod, hogy veled van, tudod, hogy ő mindenható, tudod, hogy ő győzött, tudod, hogy ő az ígéreteit be fogja teljesíteni, és úgy állsz a, a, az Isten munkájába, mint győztes. Még, még nem szakítottad árt a célszalagot, de tudod, hogy ez a vége a dolgoknak. Hogyha ezt nem hiszed, nem bízol, akkor lehet, hogy csak az éppen körülötted lévő dolgokra figyelsz, és teljesen elcsüggedsz. Úgyhogy az ellenségnek ez az elkedvtelenítő, elbátortalanító munkája, az pontosan ezt célozza hogy az Istenbe vetett bizalmadat teljesen aláássa, és hogy elfordítson téged Istentől. Mert Szamballát és Tóbiás vezetésével ugyanezt történik, és igyekeznek az Isten embereit visszaléptetni attól a munkától, amit elkezdtek. Ezek a kritikusok valamiben nagyot tévedtek, az pedig az utolsó szó, amit olvastunk, hogy a róka ledönti a kőfalukat. Azt mondták, hogy ez az ő kőfaluk. Ez egy nagy hiba volt, mert ez nem az izraeliek kőfala volt, ez Istennek volt a fala, ez Istennek volt a terve, hogy ezt a falat felépítsék. Ő volt az, aki indította a népét arra, hogy megépítse ezt a falat, és ez az ő munkája volt. És tudod, a kritikusok itt mindig nagyon sokat tévednek, amikor egy-egy embernek, egy-egy gyülekezetnek tulajdonítanak egy munkát, és nem látják azt, hogy Isten van benne. Úgyhogy amikor itt elkezdték kritizálni a falat, az izraeliek falát, akkor igazából nem az ő falukat kritizálták, hanem Istennek a munkáját. Olyan, mintha Tóbiás Istent kezdte volna kritizálni ó, mindenható Isten milyen falat építesz, hogy a róka lépés vagy átugrik rajta és összedől. Hát elég merész ilyen kritikákat mondani, de ugyanúgy nagyon merész Isten országát, Isten munkáját kritizálni. Amikor egy-egy keresztény emberenek, vagy közösségnek, vagy gyülekezetnek a munkáját nézzük, akkor mindig látni kell azt, hogy az ö, amögött nem emberek állnak, hanem Isten vezetéssel. Figyelnünk kell arra, hogy Melyik? hogy Isten hogyan munkálkodik, és amikor a másikról kritikát mondunk, óvatosan beszéljünk, mert Istennek a munkáját kritizáljuk abban az adott emberben. Emberként nagyon könnyű ö, ítéletet mondani, de Isten nem erre hívott bennünket. Ő azt kérte, hogy az ítéletet hagyjuk őre, bízzuk őre az ítélkezést, a megítélést. Nekünk ö, nem ez a feladatunk. Itt Tóbiásék, Istennek a munkáját, magát, Istent kritizálták, és szerintem ha tisztában lettek volna azzal, hogy a mindenható Istent kritizálják itt, akkor lehet, hogy egy kicsit visszább vették volna a lendületet a támadásukból. A másik fontos dolog, amit megláthatunk ebbe az egész gúnyolódásban, megfélemlítésben, kritizálásba hogy igazából se szambálatnak, se Tóbiásnak nem volt hatalma arra, hogy ezt a munkát leállítsák. Ugyanis Nehémiás megkapták a királyi pecsétet, királyi kiküldetésben voltak. A királynak a jó voltából és jóváhagyásával csinálták ezt a munkát, éppen ezért Szamballatnak és Tóbiásnak semmiféle törvényes eszköz nem állt a kezébe, hogy ezeket az embereket ettől a munkától visszatartsak. Egyedül egyféleképpen tudták volna elérni azt, hogy ez a munka abba maradjon, mégpedig úgy, hogy az emberek kedvét elveszik tőle, és maguk az emberek mondják ki azt, hogy nem akarom ezt csinálni. Ha belegondoltok, a keresztény életünk ugyanerről szól. Mi is egy királyi kiküldetésben vagyunk. Jézus Krisztus jóváhagyásával vagyunk itt, Jézus Krisztus indíttatásával végezzük azt a munkát, amit végzünk. Az ő szeretete indít minket, hogy építsük a falat, a bizonyságokat, az embereknek szóló üzenetet, akár a munkahelyen, akár a barátok közt, akár a saját imaéleten felépítése, akár a... Igen, olvasásom felépítése, ezt mind-mind Jézus Krisztus jóváhagyásával és parancsára végezzük. Éppen ezért semmiféle törvényes ö, ö, eszköz nem áll az ellenség kezébe, hogy ezt a munkát leállítsa. hogy nem tudja leállítatni, csak egyetlen egyféleképpen, hogyha a kedvedet elveszi tőle, hogyha téged rávesz arra, hogy én ezt nem akarom csinálni. Hogyha téged rávesz arra, hogy én nem akarom az evangéliumot mondani másoknak, mert csak gúny kritikát, megfélemlítést kapok. Vagy én nem akarok dolgozni azon, hogy az ima életem egy erős bástyaként álljon az egyházban, mert mindig csak falnak ütközök, meg olyan nehéz, meg egyébként is próbáltam már annyiszor. És hogyha ezeket a dolgokat szép lassan feladod, és az ellenség rá tud venni arra, hogy te ne csináld, akkor nem fogod csinálni, és neki ez a célja. Neki semmi törvényes eszköze nincsen, hogy ezt leállítsa az életünkbe, az egyház életében. A Róma 6 hat, ot idéztük már a múlt héten, és én javaslom most is, hogy a hat, azt a hatos fejezetet olvassátok el. Ott ír Pál arról, hogy a kereszten nem csak Krisztus halt meg, hanem a mi óemberünk is megfeszítetett. Szó szerint az a szó a görögben azt jelenti, hogy teljes mértékben lebénítatott, lebénult. A mi bűnös természetünk is oda lett feszítve a keresztre. Ez azt jelenti, hogy megbénította Isten a kereszten a mi bűnös természetünket. Most egy teljesen lebénult ember mit tud tenni? Meg fel tud kelni, le tud fogni? Meg tud támadni? Abszolút nem tud semmit se csinálni. Egyetlen egy dolgot tud csinálni, lehet jó dumás, és eladhatja neked azt az ötletet, hogy azt kell csinálnod, amit ő mond. De gyakorlatilag semmiféle hatalma nem lehet rajtad, kivéve a szavak hatalma, amit duruzsol a füledbe, amit mond. És az ellenség pontosan erre játszik rá. Tudja, hogy Krisztus teljes győzelmet vett a kereszten, a halál, a bűn felett, az a, a, a bűn ereje felett, a sátán felett teljes győzelmet aratott. És tudja, hogy a bűnös természeted meg van feszítve, de nagyon jó kommunikál az ellenség, és nagyon ügyes taktikával bele teszi a fejedbe azt, hogy ne akarj engedni Istennek, inkább akarj engedni a bűnnek. Nem lenne muszáj engedned a bűnnek, mert már nem vagy szolgája, Krisztus megszabadított tőle. De hogyha sokat hallgatod a követelőzését, sokat hallgatod az ő sugallatait, akkor lehet, hogy úgy jársz, mint sokan a történelem során, hogy feladják az egészet és azt mondják, igazad van, tényleg, én még tényleg mindig arab szolgád vagyok, igazad van, tényleg muszáj azt csinálnom, amit mondasz. Az ellenségnek ez egy elsődleges eszköze, hogy elcsüggedéssel, elbátortalanítással lebénítsa Istennek a népét, mindazokat, akik hisznek ő benne, és kiszívja az Istenbe való bizalmat az emberekből, elvegye a hitünket. Hatalma nincs rá, mi királyi kiküldetésbe vagyunk, királyi pecséttel, Szentlélek pecsétjével, Isten, Jézus vérével vagyunk elpecsételve. Ez egy szent kiküldetés, amiben vagyunk. Törvényesen senki nem nyúlhat hozzánk. A Róma 8.3 mondja azt, hogy meghalt értünk Krisztus testben, hogy semmiféle jogos ítélet vagy kárhoztatás ne legyen rajtunk. A bűneim miatt semmiféle jogos ítélet, törvényes ítélet, vagy elítélés, vagy kárhoztatás nincs rajtam, mert mindenki lett fizetve. Teljes váltságot kaptam Krisztusban, semmiféle törvény adta joga, se embernek, se az ellenségnek nincsen, hogy engem elmarasztaljon, mert Krisztus ezért fizetett a keresztván. És ebben a szabadságban élhetünk. Mert úgy néz ki, hogy Nehémiás tud, és tudta azt, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, ahogy a zsidó 10, 38, 39 mondja, hanem a hit emberei vagyunk hogy nem, nem, nem olyan emberek vagyunk, akik visszakoznak és visszalépnek, meg hátrálnak, hanem olyanok vagyunk, akik bízunk Istenben, és Isten, Isten szavában, ígéretében bízva haladunk előre. A következő két versben látjuk azt, hogy hogyan reagált Nehémiás erre az elég alattomos és elég csúnya támadásra. Azt mondja, halt meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává raptartóik földjén. Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el védküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Hát látjuk, hogy Nehémiás nagyon jó vezetőként nem kezd el győzködni az ellenséget, nem kezd el beszélgetni velük, nem ül le szambállattal és tóbiással megbeszélni a dolgokat, nem kezdi el bizonygatni, hogy de hát azért nem vagyunk annyira nyomorultak, hát nézzétek meg, csak itt vagyunk és csak élünk. Nem kezdett el bele semmiféle beszélgetésbe, nem kezdte el mondani azt, hogy hát mi sem a gondoltuk, hogy felépül a fal, nem kezdett el tárgyalni velük. Egyszerűen Istenhez fordult. Az ellenséghez hozzá se szólt. Azt mondta, hogy Uram, hagyd meg a kérésünket, halld meg, amit mondunk. Egyből jó helyre fordult. Nagyon sokszor, amikor elcsüggesztés vagy elcsüggedés vesz rajtunk, akkor minden mással próbálkozunk, és sokszor az ima legutoljára marad. Pedig Nehémiásban megmutatja, hogy hívőként az az első, amit tehetünk, hogy odafordulhatunk Istenhez, és kérhetjük az ő segítségét. És hát ez az imádság, amit itt olvasunk, hogy fordíts vissza a fejükre a gyalázgatásukat, meg ne töröld el a védküket, ne nézd el bűnüket, legyenek prédává, ez ugye nem olyan jó keresztény imának hangzik, majdnem olyan, mintha azt mondaná, hogy dögöljenek meg, és az a indulat van benne, hogy Uram, hát látod, mit csinálnak. És hát, ha zsoltárokat olvasgatod, akkor néha ennél keményebb dolgokat is lehet olvasni Dámi, Dávid tollából. És úgy felmerül az emberbe, hogy hát hogy lehet valaki, aki szereti Istent, hogy mondhat ilyet. És hát meg kell értenünk azt, hogy mi történik itt. Itt az történik, hogy Nehémiás nem ront az ellenségnek, és nem rázza a nyakukat, és közli velük az érzelmét, hanem Istenhez fordul, és Istenre hagyja a dolgát, Egyáltalán nem keresztényi dolog, meg nem biblikus átkot szórni valaki fejére, meg mindenféle rossz dolgot imádkozni arra az emberre. De az teljesen biblikus dolog, hogy Istenhez odafordulsz, és az indulataidat, meg minden más gonoszságot, ami benned van, ráhagyod Istenre. És azt mondod, hogy itt valami változást hozzá, ővel ők meg törődjélte nem az én dolgom. És ezt Nehémiás el is mondja, ez nem az én dolgom, mert nem, minket, nem velünk tolta ki, a téged bosszantottak. De már mire a ima végére ér, már azt mondja, hogy ja, hát engem nem is bosszantanak, téged bosszantanak, ez a te falad, a te munkád, a te bajod. És Istenre ráhagyja ezt az egész dolgot, Nehémiás, ami egy nagyon Istenfélő dolog. Mert nem engedi, hogy a munkától elfordítsa az ellenség a szívét. Nem, nem akar hetekig ülni a körmét, rágni, hogy Jaj, most mi lesz, vagy akkor most tervejünk ki valamit, vagy jöjjünk össze, és akkor találjunk már ki valamit, hogy ez ne így legyen. Nem, az Úrhoz fordul, elmondja, hogy Uram, ez a helyzet, ez a te bajod, törődj velük, én csinálom tovább a munkát, és nem, nem is foglalkozik velük. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ö, ö, lépés, amit meg kell tennünk, amikor az ellenség a kedvünket akarja ellopni, és, és el akar csüggeszteni bennünket. A másik dolog, az imádságban ott van az az igazság, hogy Nehémiás tudta, hogy ez Isten dolga. Tudta, hogy Isten törődik ezzel az egész építkezéssel, de szüksége volt arra, hogy az Úr ezt meg is mutassa. Szüksége volt arra, hogy érezze Istennek a jelenlétét. Tudni tudta, e szerint is cselekedett, hit benne. Ugyanakkor ezzel a kiáltással elmondta az Úrnak, hogy szükségem van, hogy lássam azt, hogy te gondot viselsz. Szükségem van arra, hogy, hogy érezzem, hogy itt vagy, és valóban törődsz ezzel a dologgal, hogy ne csak itt a fejembe tudjam, hanem lássam is, és, és legyen valami eredménye, legyen valami változás. Tehát egyrészt Nehémiás ezt elmondta a szívében Istennek, Rábízta a dolgot Istenbe, és nem tovább. Folyt tovább a munka, nem álltak le. A következő versben e, azt olvassuk, hogy Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Hát e, itt van az ima válasz. Isten azonnal megválaszolta ezt az imátságot, és érdekes módon az imának, a, az ima válasz az az volt, hogy Isten az emberekben munkálkodott, Izrael népében, nem az ellenségben. Érdekes, hogy Nehémiás azt kérte, hogy az ellenséggel kezdj valamit, uram, de közben Isten azt mondta, hogy jó, majd velük kezdek én majd az egy dolog, de előbb veled szeretnék kezdeni valamit, és az egész néppel. És itt van, hogy olyan kedvet kapott a nép, hogy már félmagasságig állt a fal. Hát félig kész volt a munka. Egyébként ez egy nagyon veszélyes pont Isten munkájában, amikor félig eljutsz valahova, mert onnantól kezdve jöhet az a pont, hogy oh, belefáradtam, fú, mennyi hiányzik még, ezt nem folytatom tovább. Másik része, ú, milyen régóta csinálom, és még mindig csak félig van kész. Tehát egy elég veszélyes ponton állít itt Izrael népe ebben a munkában, de látjuk azt, hogy olyan nagy hévvel és olyan nagy kedvel csinálták, hogy már félig felépítették a falat. Istennek az ima a pont ez a három szó itt az vers végén, hogy nagy kedvel dolgoztak. Ez volt a válasz Isten részéről, hogy olyan rálátást adott az embereknek, olyan gondolkodásbeli képet adott nekik, ami arra vezette őket, hogy akkor gyerünk, csináljuk, ne álljunk meg, ne adjuk föl, ne hallgassunk az ellenségre, haladjunk előre fele. Ez egy gondolkodásbeli változás volt. Ez volt Istennek a legfőbb válasza az imádságra. Nagyon gyakran az ellenség pontosan ezt akarja kiütni, pontosan ezt a azt a gondolkodásmódot, hogy Isten szemével, meg Isten szívével lássuk a dolgokat. Inkább azt akarja, hogy önsajnáljuk magunkat, meg hogy vesztesnek érezzük magunkat, meg hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk jog semmire, meg nincs semmihez se kedvünk el, az egészből elegünk van. Ma ha ezt az ellenség eléri, akkor nyert ügye van. Mert akkor, ha ezeket gondolod a fejedbe, mit nem fogsz csinálni? Nem fogod csinálni azt, amit Isten kér tőled. Nem fogsz arra figyelni, hogy azon az úton haladj, amire ő elhívott. Nem fogsz bízni benne, nem fogsz a mindennapokban benne lenni, az ima életed építésébe, az igéből való építkezésbe. Nem leszel benne abba, hogy másokra, Isten országáról beszélj, mert nincs kedved semmihez. És hogyha nem Istenre figyelsz, hanem magadra, akkor teljesen kihúzta az ellenség a szőnyeget a lábod alól. De Isten megválaszolta itt az kérést és nagy kedvet adott. Egy olyan gondolkodást a népnek, amiben azt mondták, hogy bízunk benne, duram, és megyünk előre. És fogjuk csinálni. És nagy kedvel fogjuk csinálni. Én, engem nagyon el tud bátortalanítani az ellenség kettő dologgal, az egyik az, hogy vesztes érzésem van. Nem tudom, ismerőse az az érzés, hogy mert délután négy óra van, és ma még semmit nem csináltam. Tehát nem az, hogy nem csináltam semmit, mert csináltam sok mindent, csak úgy érzem, hogy semmi értéke nem volt, vagy semmi értelme nem volt. Engem ezzel teljesen ki tud az ellenség. És frusztrált leszek, és, és ideges leszek, közben rájövök, hogy önmagamat sajnálom, hogy hogy lehetek ilyen béna megint. És, és, és teljesen magamra figyelek. És akkor ilyenkor tudom, hogy ez az ellenségnek a munkája is ki akarja húzni a szőnyeget a lábam alól. Mert nem akarja, hogy Istenre figyeljek, és nem akarja, hogy azt csináljam, amire Isten hív. Mert hát ilyen hozzáállással még egyetlen egyszer nem ültem le, hogy fú, de vesztes vagyok, semmit nem csináltam. Na akkor tanulmányozzuk az igét, ticsőítsük az urat. Hát így még soha nem, ez még sose nem volt az eredménye. De az eredménye az volt, hogy meg kell változtassam azt, ahogyan gondolkodok. És ezt jelenti megtérni. Gondolkodás beli változás. Eddig így gondolkoztam, most már 180 fok, amúgy gondolkozok. Eddig magamra néztem, emberileg gondolkoztam, most pedig szeretnék úgy gondolkozni, ahogy Isten gondolkodik rólam. Szeretnék úgy gondolni a helyzetemre, a Isten látja azt. És szeretném azt csinálni, amire ő hív engem. Úgyhogy jusson eszedbe, hogyha nincs kedved semmihez, meg ilyen dolgok jönnek, hát akkor pontosan erről van szó, hogy ezt a nagy kedvel dolgozni, ezt vett el az ellenség tőled. És ez azért van, mert nem látod az urat, nem bízol az ígéreteiben, és nem akarsz részt venni abban a munkában, amire ő hív, mert saját magadat sajnálod. Végül is erről van szó. Itt ezek az emberek nem így gondolkoztak. Nagyon sokszor, mikor imádkozunk, nem látjuk meg Isten válaszát az imára. És azért nem, mert másra kérjük az Isten munkáját. Ahogy itt is kértek, hogy az ellenségeinkkel kezd valamit. Ehelyett Isten nem az ellenséggel kezdett valamit, hanem az ő embereivel. És nagyon sokszor ezért nem látjuk Isten válaszát, mert zárkózottak vagyunk az ő munkájával szemben. Kérünk valamit. És Isten jönne, és működne is, és dolgozna is bennünk, de mi arra zártak vagyunk, mert nagyon azt várjuk, hogy mi lesz már a, azzal, amiért imádkoztam. Közben meg az úr azt akarja mondani, hogy majd azt is kezelésbe veszem. Ne izgulj, de először benned akarok valamit csinálni. És itt Isten népével ugyanezt tette. Kérték, hogy az ellenséggel kezdjen valamit, az úr meg azt mondta, Nekem már jó terve van az ellenségre, de izgulj. De bennetek kell valamit nagyon átváltoztatni. Nézzük csak ezt a gondolkodásmódot. És kicserélte, mert formálható volt a szívük. De éppen ezért nem menjünk el Isten imátsága, Isten ima válaszai mellett úgy, hogy be van zárva a szívünk, és csak arra nézzünk, amit, az, az, amit mi szeretnénk. És ha Isten váratlanul munkálkodik, akkor ne tegyük félre az ő munkáját. A következő két versben, négyes 4. első két versében olvassuk, hogy amikor Szamballát és Tóbiás továbbá az arabok, ammóniak, asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak mindjárt egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek bennem. Hát már ez a felsorolás nagyon jól hangzik, mert ezeknek az embereknek semmi közük egymáshoz, de amikor Isten munkája ellen kell jönni, akkor teljes egyetértésben és tökéletes összeesküvéssel támadást intéznek. És hát érdekes módon, amikor Isten munkája halad, akkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy az égvilágon egymástól teljesen független, egymást akár nem is kedvelő erők összefognak azért, hogy megakadályozzák azt az egy dolgot, amit, amiben haladunk. Legyen ez közösségi munka, legyen ez egyéni munka. Nem tudom, észrevette-e azt, hogy az az idő, amit oda akar szállni Istenre, és az ige olvasására, az Úrral való beszélgetésre, hogy szokott tárni. Hát nálunk, amikor ez bekövetkezik, akkor elkezdenek csörögni a telefonok, de ilyen teljesen vad időpontban is, tehát mondjuk a hat órakor is, És, tehát ami, ha meg napközben próbálom csinálni, az meg teljesen, teljesen gáz. Tehát akkor egyik gyerek, másik gyerek, egyik telefon, három telefon, négy telefonunk van, mind a négy csörög jön a szomszéd, az közös képviselő egy hónapban egyszer jeledik meg, de biztos akkor jön. Tehát az égvilágon egymástól teljesen független, és nem biztos, hogy számszendékkal rosszat akaró emberek akkor tudnak megjelenni és felbukanni. Az ellenség valahogy fantasztikusan összetudja szervezni, hogy azt, amit te elkezdtél Istenben, azt, azt, azt hagyd abba még mielőtt tovább folytatnád. Bármi elkezdődik. Legyen ez egy gyülekezetnek az épülése. Amikor ez a gyülekezet elkezdődött, két-három ember volt, itt négy-öt egyetemista, elkezdett épülni a közösség, dicsőség az úrnak, hát az úrnak dicsőség az ellenségnek nem tetszett, jöttek a feszültségek, hú, nem szeretjük ezt, hú, ő nem eszik Húst, hú, ő szereti a barna cipőt. Tehát a legkülönbözőbb őrült dolgok kapcsán próbál az ellenség furakodni és így feszíteni, feszíteni, és fel kell ismernünk azt, hogy ez mindig az ő munkája tönkre, akar tenni, tönkre akarja tenni azt, amit az úr végez. És hogyha ezt nem ismered fel, akkor könnyen hajtót nyitsz neki. Hát néhány izraeli lehet, hogy nagyon elbátortalanodott. Mert itt a falat emlékeztek, hogy miért építik? mert rések vannak rajta, meg a kapuk le vannak égve, és nyitottak voltak a támadásra. Most úgy döntenek, hogy jó, akkor építsük fel a falat, hogy ne legyen, hogy, hogy biztonságban legyünk, ne legyen olyan sok támadás. És már ez önmagában, hogy építik a falat, ez támadást vált ki. Lehet, hogy néhányan azt gondolták, hogy Hát eddig nem támadtak minket, igaz, hogy nem volt fal se, meg kapu se, de hát itt a szemét kupac mögött jól éreztük magunkat végül, nem volt támadás, jó, nem volt biztonság se, de hát ahogy tettünk egy lépést, már is mi történik. És nagyon sokszor, amikor eldöntöd azt, hogy oké, okay, a, saját, a saját lakásom, a saját házam előtt fogom építeni előbb a falat, és rendbe fogom tenni, az ima életemet, és bízok az úrban, hogy, hogy egy erős ima életem lesz, vagy, vagy odaszánom magam, hogy most már Isten igényéből akarok táplálkozni, ő hozzá akarok jönni legelőször. Ezt elhatározom, és akkor egyből annyi támadás ér, hogy azon kezdesz el gondolkodni, hogy ha ennyi támadást az elmúlt öt évben nem kaptam, mint két nap alatt, pont azért akarok jó ima életet, meg, meg igetanulmányozás, egy kicsit biztonságba legyek, és akkor ennek az ellenkezőjét látom, hát persze az ellenség mindent meg akar tenni, hogy, hogy ezeket megállítsa. Ugye az, amikor gyülekezetként előre haladunk, és el akarjuk érni a várost, az egyetemistákat, a, a családosokat, és el akarjuk juttatni hozzájuk azt, hogy Krisztus szereti őket, és van megbocsájtás, és van kiút, Szerintetek az ellenség ezt tétlenül nézi, és azt mondja, hogy jó, de jó ötlet, tényleg miért ez? Miért, hogy nem jutott hamarabb eszembe? Nem. mindent keresztbe fog tenni, hogy ezt meghíjusítsa. Az égvilágon minden. És lehet, hogy azon gondolkozó, hogy eddig biztos jó volt az életem, ahogy volt, nem kell nekem ez a nagy kavarodás, de hát ne vedd észre, hogy igazi támadás ebből sose lett. Ezek, ezek nem valódi támadások voltak, csak összeesküvések. Itt az ellenség csak beszél arról, hogy majd jön és támad. És nagyon sokszor ez a, a szónak a hatalma elég sok minden megfagyaszt még a kezdetek kezdetén. Hallottad, hogy ezt meg ez tervezik, és akkor, ó, hát akkor már nem is érdemes semmit csinálni. Lehet, hogy a hírse igaz, lehet, hogy nem is csinálna semmit az ellenség, de az, hogy hallottál róla, hát az már te, az már elég, hogy abba hagyd. A, az odaszánásodat Isten fele. Ez a fenyegetés mindig nagyon jól bevált eszköz az ellenségnek, és oda kell figyelnünk rá, mert az ellenség csak fenyegetni tud. Krisztus győzelmében nem tud bennünket tönkretenni. A másik jó ötlete az ellenségnek szintén ebben a igeversben van, azt mondja, hogy összeesküdtek, hogy zavart keltenek. Hát ez a keltés, ez megint egy ilyen jó eszköz, mert hogyha valaki össze van zavarva, akkor az képtelen csinálni Isten munkáját. Hogyha ezek az emberek összezavarodnak, akkor nem lesznek ott, és nem fogják építeni a falat. És ugyanígy a keresztény ember életében is, hogyha összezavarodsz, akkor nem tudsz arra figyelni, amire Isten téged hív. Nem tudod azt csinálni, amit Isten rád bízott, mert éppen a zavartságodba vagy elfoglalva, és állandóan a kis kérdéseidre keresed a választ, de közben nem tudod azt csinálni, amire hívt az Úr. És ezt a keltést szintén megtervezték itt Jeruzsálem ellen. A következő versben olvassuk, hogy mi lett a válasza az izraelieknek erre. Vers, de mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenünk védelmük, védelmül éjjel és nappal. Na hát itt látszik, hogy ők is követték Nehém Jás példáját, imádkoztak. És elhatározták, hogy semmi nem lesz, ami megállítja őket, és haladni fognak előre. Érdekes, hogy nem szellemmesítették el nagyon a dolgot, és nem mondták azt, hogy ó, hát akkor imádkozzunk, mert ez, ez, ez nagy támadás, és, és hagyjuk abba ezt az építkezést, most, most imádkozni kell, mert ha nem imádkozunk, akkor az ellenség megtámad minket. Azt mondták, hogy imádkozunk, kérjük az urat, bízunk benne, de folytatjuk azt a munkát, amit rákbízott. Nem fogjuk feladni közben, hiszen hisszük azt, hogy Isten hívott el minket erre, őt fogjuk követni, azt fogjuk csinálni, amire hív minket, és közben ő meg fog védeni minket. Ez volt az imádságuknak a lényege. És nagyon sokszor az ellenség így el tud fordítani valakit Isten munkájától, hogy fú, most olyan nagy a támadás, hogy most abba kell hagyni mindent, amit Isten rád bízott, most aztán csak imádkozni kell képzeljétek el, mondjuk, hogy én nagy szellemi támadáson megyek keresztül, és azt mondanám, hogy hát figyeljetek, ne haragudjatok, én most tényleg úgy érzem, hogy nekem most imádkozni kell egy évig. Vagy találkozunk egy év múlva. Vagy, vagy ö, jönnénk ide, és akkor ö, a gyerekszolgálatosok mondanák azt egy kis levélbe az ajtóra tűzve, hogy hát, annyi támadás van, úgy érezzük, hogy, hogy imádkoznunk kell, elmentünk az emplénbe imádkozni. Tehát ezzel ugye nem nagyon haladna előre Isten munkája. Nem azzalról van szó, hogy rossz imádkozni. Nagyon is fontos. De Isten közben véd meg minket, miközben végezzük azt, amit Isten ránk bízott. És hinnünk kell abba, hogy ha Isten elhívott minket valamire, akkor azért hívott el, mert oda akart bennünket állítani. És közben fogja adni az ő erejét, fogja adni az ő védelmét. Folyamatosan a bizalmunkat bele kell vetni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a mi hitünk az nem, nem halott hit. Az élő hit az pont az, amikor a hitünk, az Istenben való bizalmunk cselekedetekben meg is mutatkozik. Én hiszem azt, hogy Isten engem megvéd, hiszem azt, hogy adja az ő erejét, és ezért lépek, csinálom, amit ő mond, és tudom, hogy közben ő ezt megteszi. Isten mindig ezt, erről beszél a Jakab levele, hogy a, a, a, cseleke, a hit cselekedetek nélkül az halott. Hogyha csak imádkozol, de sose helyezed oda magad olyan helyzetbe, ahol Istenre szükséged lenne, akkor csak beszélsz, beszélsz és vársz. Itt nehémiás, és az egész nép úgy volt el, hogy. Imádkozunk, bízunk Istenbe, és csináljuk azt, amit ő mondott nekünk, mert hisszük, hogy velünk van, hisszük, hogy ő adja az erőt hozzá, és hisszük, hogy ő adja a védelmet. Ez egy nagyon nagy üzenet volt. Üzenet volt a népnek. Mi bízunk Istenbe. Akármi is a helyzet, mi odaszálljuk magunkat. Ha kell, akkor éjjel-nappal ott vagyunk. Üzenet volt az ellenség részére. Ti nem győzhettek felettünk, bármit csináltok, készek vagyunk akármilyen áldozatot hozni. De üzenet volt Isten részére is. Uram, mi Te benned bízunk. Bízunk abban, amit mondtál, bízunk a Te ígéreteidben, és szeretünk Téged, és azt fogjuk csinálni, amit mondasz. Ez egy nagyon nagy üzenet volt ö, mindenki részére. A négyes versben olvassuk, hogy az ellenség... Itt sem tudta ugyan kikezdeni őket, ezért úgy gondolta, hogy belülről próbálja meg az elbátortalanítást, és belülről próbálja őket megfúrni. Azt mondja a négyes vers, a júdeaiak azonban ezt mondták, ja, megrokkant a teherhordó kereje, pedig sokat a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Hú, ez nagyon-nagyon rosszul esett. Szerintem sok izraeli, izraelinek, nem csak nehémiásnak. A Júda törzse volt a legerősebb törzs. A Júdából származtak a királyok, a messiás. És pont Júda, aki a legtöbbet bír, aki a legerősebb, előjön egy ilyen szöveggel, hogy hát megrokkantak az emberek, nem tudjuk építeni a falat. Tehát egy teljesen ilyen, ilyen demoralizáló, teljesen alásó szöveggel odaállnak a nép elé. És ez egy nagyon nagy ütés volt, úgy gondolom, az egész munkára. Ebből fontos megértenünk azt, hogy Isten munkáját nem csak elkezdeni kell jól, hanem be is kell fejezni. Egy futóverseny nagyon lelkesen elkezdenek futni a versenyzők, de a felénél abba hagyod, akkor jól kifáradtál, de igazából nem, nincs eredménye. Úgyhogy be is kell fejezni, amit elkezd az ember, a másik, amit én látok, hogy az elbátortalanítását a júdeaiaknak a törmelék adta. Ezt, ha az eredetibe megnézed, a magyar szó közül talán a lom hasonlít le a legjobban. Nem tudom, hogy van-e lom nálad otthon. Biztos nagyon szervezett mindenki itt közülünk, kivéve engem. Nálunk van otthon lom, elismerem és a lom engem teljesen meg tud merevíteni, tehát teljesen le tudok akadni tőle. Amikor látom a garást, hogy három napja én még ide be tudtam állni kocsival, és nem tudom elképzelni, hogy három nap alatt, hogy került oda annyi cucc, hogy nem lehet beállni a kocsival se, és körülbelül esély nincs arra, hogy ezt három-négy óra pakolásnál kevesebben megússzam, az engem teljesen megfagyaszt. És... és ez, el tudom képzelni szerencsétlen júdaiakat, akik itt több száz éves lomról beszélnek. Tehát ott az a várfal az, az egy romhalmaz volt. És tudod, olyan izgalmas az, amikor felépítesz valamit. A gyerekek arig várják mindig, hogy legóból építsünk várat, vagy hogy csináljunk sátrat székekből, lepedőkből. Ez egy nagyon izgalmas rész. De amikor a feltétel az az, hogy jó, akkor először rendrakás, és el kell pakolni mindent, akkor fú, nagyon elmegy a kedve a sátorépítéstől, a várépítéstől, mindentől, és azonnal mindenki halálosan fáradt. Tehát a standard szöveg az az, hogy én nem bírom papikat. És ez segítened kell, ez azt jelenti, hogy helyette pakoljak el szó szerint. De ez a szöveg nem mindig jön be. És hát ez csak mutatja azt, hogy mi is így vagyunk. Tehát a lomot, a törmeléket, a szemetet, azt, azt senki nem szereti, mert ezt el kell takarítani. De addig nincs hova építeni. Hát tudjátok képzelni, hogy ilyen romhalmazra, meg, meg szemétre, meg elporlat kövekre építették volna az új várfalat? Mi lett volna belőle? Hát nem sokáig maradt volna meg, akkor a róka tényleg legyedte volna koccolni. De, de nem, nem erről volt szó. Először a szemetet el kell takarítani. Ja. Itt az ideje, hogy a lakásodban felgyűlt lomtól megszabadulj. Jó esély van arra, ha három éve nem használtad, nem nyújtál hozzá, ezután se fogsz, ez egészen biztos. De hogyha szigorúbb vagy, akár az egy évet is meghúzhatod határnak. De szellemi értelemben is nagyon igaz. Ezeket a, a szemetet, a, a felesleges lomot az életünkből ki kell pucolni ahhoz, hogy hogy egy normális alapra tudjunk építeni. És a takarítás, az teherholdás, ez a, a takarítás mindig sokkal fájdalmasabb meg. Az az igazság, hogy nagyon elbátortalanító tud lenni. Az egyik ismerősünk építkezett, és mondta, hogy kiásták a pince helyét, és gondolták, hogy elhordatják a földet teherautóval, mert hát nem lehet ott az utcán. És gondolták, hogy jó, hát ezt elhordják itt két nap alatt, miután a teherautó nyerges vontató, tehát pótkocsis 20 húszszor fordult, és félmillió forintot számlázott. Mondták, hogy a többi az maradhat. Úgy gondolták, hogy hát kettőt-hármat fordul itt a kocsi, elfordja pillanatok alatt ezt a rakat homokot. De hát ez nem így volt, úgyhogy a fél hegyhalmaz az ott van, és lapáttal lapítják. Elteszi. De engem az arra emlékeztetett, hogy sokszor ránézünk valamire, és azt gondoljuk, hogy jó, pillanatok alatt ezt rendbe tesszük, de az elhordás, az eltakarítás, az az rengeteg ideig tart. És a júdeaiak ebbe fáradtak bele. Nekünk el kell határozni, hogy nagy kedvel fogunk dolgozni, valami nagyon nagyot fogunk építeni, de először ehhez takarítani kell el kell takarítani a lomot az életünkből, ahhoz, hogy megalapozott munkát tudjon Isten bennünk végezni. És hát ez egy nagyon fontos dolog volt, amit a judaiak felhoztak problémának. És hát ez a szöveg, hogy nem tudjuk építeni a várfalat, hát ez önmagába vitt, mert ugye arról olvasunk, hogy már félmagassági kész van a fal, ráadásul itt az egyes versben arról is olvasunk, hogy már a rések kezdenek betömődni. Tehát nem csak hogy a bárfa épült már meg fél magasságig, hanem már azok a szakaszok is, ahol teljesen le volt rombolva, már ott is kész volt a fal. Hát ott a bizonyíték, hogy tudnak építeni, nem arról van szó, hogy képtelenek. A következő versben azt olvasjuk, hogy ellenségeink meg ezt mondták. Meg sem tudják, észre sem veszik, és egyszer csak rájuk törünk, és legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. Na hát, Júdát is jól kezelhette Nehémiás és a júdabelieket, mert az ellenség úgy gondolta, hogy akkor most kül, kívülről is támadást indít. Az első dolog, ami nekem szembe tűnik, az az, hogy az ellenség mindig pontosan tudja, hogy mikor kell egy újabb csapást mérni ránk. Itt pontosan tudta, hogy meg voltak gyengülve az emberek az építkezésben. És akkor valahogy megszervezte, hogy akkor a külső támadás is most jöjjön már lehetőleg, egyszerre mind a kettő, mert az lesz az igazi, na, a hát ha összerokkan. És valami fantasztikus módon az ellenségnek erre tehetsége van, hogy a lehető legrosszabbkor jönnek a támadások. Az ellenség pontosan tudja, hogy mikor vagy fáradt, mikor vagy kimerült, mikor vagy az erejed végén, és akkor jönnek a külső támadások, hogy még akkor is ez, akkor is az. Hát hogy normálisan egész jól viselnéd a dolgokat, és nem is izgatna, de amikor fáradt vagyok, nem tudom, hogy vagy vele, amikor én nagyon fáradt vagyok és kimerült, igyekszek mindenkit elkerülni. Már csak a mások érdekében. De a saját érdekedbe is. És ez nem mindig valósítható meg, fülönösen, hogyha házas vagy, és már gyerekeid is vannak. Ezért nagyon fontos, hogy valamit kezdjek itt ezzel a kedvel. Hogy nagy kedvel dolgozok-e, vagy rálok erre az önsajnálkozó üzemmódra. Isten... Erőt akar adni. És nézzétek meg, hogy az Úr az imátságok ellenére engedi, hogy az ellenség támadjon. Nem az van, hogy ja, jó, egy kicsit formáltalak, most már elveszem a támadást, hanem egyre nagyobb és nagyobb támadásokat enged az Úr. De pontosan azért, mert Izrael népe egyre mélyebben bízik Istenbe. Egyre inkább ragaszkodnak hozzá, egyre inkább hozzáfordulnak és Isten egyre nagyobb dolgokat tud bennünk formálni. A támadás mindig akkor a leghatékonyabb, amikor észrevétlen, amikor váratlan. Itt ezt ki tudja is az ellenség, mondja, hogy amikor észre se veszik, akkor jönünk. Viszont van egy olyan rész is benne, amit szerintem egy nagyon nagy bizonysága az izraeliek hitének. Azt mondja, hogy le kell gyilkoljuk őket. Az ellenség felfogta azt, hogy addig nem fogják abba adni a várfalépítést, míg meg nem őjük őket. Egyetlen egy módja annak, hogy megszabaduljunk ettől a falépítéstől, hogyha megöljük őket. Hát ez mutatja azt, hogy az ellenség fogta az üzenetet, hogy mi odaszántuk magunkat Istennek, odaszántuk magunkat arra, hogy az ő munkáját fogjuk csinálni, őt fogjuk követni, benne fogunk bízni, és csak egyféleképpen lehet leállítani, úgy, hogyha megöltött bennünket. És ezt az összeszerveződést már csinálják is, és szervezik is. A szomszédságban lakó júdeaiak, egy hatos vers, mindenhonnan eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták nekünk, hogy térjetek vissza hozzánk. Ezt más, nem csak így lehet fordítani, úgy is lehet fordítani, hogy visszatérnek hozzánk. Tehát, hogy jön egy támadás. Valahogy, a, valahogy voltak zsidók ott a ö, szamballati szövetség körül, akik meghallották ezt a tervet, és szóltak azonnal, hogy hú, mindjárt vissza fognak térni hozzánk, és egy pánik hangulatot kezdtek kelteni valószínűleg. A hetes verstől olvasjuk, hogy azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes úrra gondoljatok és harcoljatok a testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, kért és otthonaitokért. Itt van Nehémiás halva a hírt, odaállítja az embereket, fegyvert ad a kezükbe, azt mondja, hogy na itt már komoly a dolog, fegyvert kell fogni, az ellenség támadását vissza kell várni, de a legfontosabb dolog az az, hogy ne féljetek tőlük, nézzetek Istenre, és tudjátok, hogy ezt az egészet miért csináljátok. És nagyon sokszor a szellemi támadások közepette pontosan erre van szükségünk. Arra van szükségünk, hogy valaki odájon és azt mondja nekünk, megrázzon minket, hogy ne félj már tőle, hát a mindenható Isten van a te oldaladon, védtéged, téged, segít téged, téged. Ő ráfigyelj a nagy és hatalmas, félelmetes úrra. Egyébként meg emlékezz, hogy ezt az egészet miért csinálod. Jó erre emlékezni, hogy, hogy miért vagyok keresztény. Miért döntöttem úgy, hogy Krisztust fogom követni. Miért adtam oda az életemet az Úrnak. Ezek Erre jó emlékezni. Én, én azért tettem, mert ő megváltott engem, ő megszabadított. És tudom, hogy egy nap vele leszek. Tudom, hogy ő azt szeretné, hogy mások is ismerjék őt. És ezért csinálom, amit csinálok. Mert tudom, hogy ennek mi lesz az eredménye. Tudod, mikor azon gondolkozol, hogy ö, mi lesz az életeddel, középiskola körül lehet, hogy már beüt ez a gondolat a fejedbe, hogy mi legyen belőlem, hogy a felismeret, hogy nem az közül kell választani, hogy tűzoltó, meg katona, meg rakétavezető, hanem tényleg mi legyen belőle, hogy mi az életem értelme, minek tanuljak, mit kezdjek magammal, és amikor ezek a gondolatok jönnek, akkor az ember őrlődik, aki nem tud dönteni, az gimnáziumba megy, úgy hogy spórol még négy évet. Aztán, aki még nem tud dönteni, az elmegy egy egyetemre, hogy ott is gondolkozhasson. És akkor tekeri, tekeri az agyát. De nagyon fontos megtalálni azt, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Tehát, hogyha ha például elkezdesz tanulni, és bele kell ölnöd egy csomó időt, és energiát, és a vizsgákra készülni, és már a 180 ezredik oldalt is ülsz és tanulod, néha felverül a kérdés, legalábbis bennem gyakran felverült, hogy miért csinálom én ezt? Tehát amikor a 15 ezredik oldal anatómiát tanulom, miért csinálom én ezt? És akkor... Egyetlen egy dolog vitt túl az, hogy hát azért, mert be akarom fejezni, mert azt akarom, hogy legyen egy papírom róla, mert én akarok segíteni az embereknek. Tehát akkor mindig vissza kellett oda menni, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Vagy édesanyaként miért van az, hogy állandóan pakolok és takarítok, és úgy néz ki, mintha semmi eredménye lenne, és nem tudok sehova menni, és átgondoljuk, hogy miért csinálom. Hát azért, mert a gyerekeimet szeretni akarom, fel akarom őket nevelni, és Isten félelmére akarom őket tanítani. Ez hosszú távú dolog. De nagyon gyorsan telik. Ezek mind nagyon gyorsan telnek. Miért vagy keresztény? Miért döntöttél úgy, hogy Jézusnak adod az életedet? Mi a célja ennek az egésznek? Ha nem látod a végét, akkor belefárad az ember nagyon könnyen, és olyan feleslegesnek érzi magát, és visszatérünk a kettes ponthoz, amikor sajnálom önmagamat, és vesztes vagyok. Tehát így az ellenség tönkre akar tenni. De hát pont ezzel tudod kivédeni, hogy, hogy engedett, hogy... Az Úrra figyelj, kinézzél magadból, és, és emlékeztes magad, hogy miért harcolsz. Ez egy harc, amit itt élünk, az egy szellemi harc, az elejétől a végéig, amíg ott nem leszünk a mennybe. De emlékezteted magad, hogy miért is küzdök én, miért is harcolok, miért is csinálom ezt az egészet. És szerintem ebben nagyon nagy segítségünkre van az, hogy közösségben vagyunk. Mert kívülről mindig könnyebb látni a másikat. Bárki bármit mond, átlátom a helyzetet, az szellemi harc, tudod, ez kell csinálni jó. Amikor én vagyok benne, akkor érdekes módon valahogy rosszabb, vagy a felfogásom lassabban jutok el ideig. De jó, ha van valaki, aki odajön, és azt mondja, hogy hello, figyelj az úrra, őt kövesd, és tudd azt, hogy miért harcolsz. Na hát Nehémiás ezt a vezetést adta neki, és egy új perspektíva és egy új célba kapaszkodva mentek tovább. 9-es versben olvasjuk, hogy ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, így Isten meghiúsította azt. Na, ennyi kellett hozzá. Istenbe néztek, bíztak benne, és vége volt a történet meg, adták a támadás tervét. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Na, ez az igazi győzelem. Nem az, a győzelem, hogy, nem az a győzelem, hogy az ellenség visszahúzódott. Jaj, de jó, győztünk. Nem ez volt a győzelem. A győzelem az az volt, hogy mindenki visszatért a maga munkájához. Értitek? Mert az ellenség ezt akarta csinálni, hogy eltérítsen mindenkit attól a munkától, amit Isten bennük és rajta keresztül akart végezni. Úgyhogy az igazi győzelem nem az volt, hogy Legyőztük a támadást, azzal győzték le a támadást, hogy visszatértek ahhoz, amire Isten hívta őket építeni a saját maguk, életüket, a saját maguk életét Istennel, ima életüket, az ige tanulmányozását, a kapcsolatot az Úrral, és visszatértek építeni Isten országát, beszélni másoknak Krisztus megbocsájtásáról. Ez nagyon fontos, hogy a mi életünkben is így legyen, hogy a győzelmet, ne úgy mérjük le, hogy jaj, de jó, már nem érzem, magam olyan feszültnek, vagy jaj, már nem vagyok kimerült. Nem, nem ez a győzelem, az a győzelem, hogyha azt csinálod, amire Isten hív. És ez a mércéje annak, hogy sikeres volt a szellemi csata, hogy az Úr erejébe meg tudtál lekapaszkodni, hogy azt csinálod-e, amire az Úr hív téged. Nem csak egyéni szinten, hanem gyülekezeti szinten is. Hát úgy gondolom, hogy itt egy nagy nagy lépést tettek az Izraeliek. Attól a naptól fogva, tízes vers, legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve, a vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, másikkal pedig a kopját tartották. És mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Hát ez Isten királyságának a képe, hogy így folyik a munka, egyik kézben az ellenség támadásait verjük vissza, másik kézzel pedig építjük Isten országát a saját életünkbe és mások életébe. De folyamatosan az szellemi harcban kész kell állnunk. Arra, hogy visszaverjük az ellenség támadásait. E, akkor, 13-as vers, ezt mondtam az előkelőknek és az előjáróknak a nép többi részének. A munka sok, nagy területen folyik. A mi várfalunkon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát miközben az emberek fele dárdával volt felfegyverkezve, hajnalhasattától a csillagok feljöttéig. Feljötté Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemészet, amely engem kísért, nem vettük le a ruhákat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Hát látjuk azt, hogy itt meg kellett szervezni, hogy a közösség együtt tudjon maradni, és együtt tudjanak megállni a harcban. Mehémiás mellett volt a kürtös, és megbeszélés szerint, ha a kürt felhangzott, akkor a várfal minden részéről az emberek oda rohantak a kürthöz. Nyilván ez azért volt, hogy ha bárhol támadás érte őket bármelyik ponton, Együtt koncentráltan tudjanak védekezni. De egyébként ez nagyon jó képe az utolsó időknek is, hogy miközben mindenki dolgozik és Isten munkáját végezi a saját életében, meg a környezetébe, majd amikor meghalljuk a Kürt szót, akkor összegyűjt bennünket az Úr, és akkor elvisz bennünket, hazavíz bennünket. Ez nagyon jó képe annak, hogy mindeddig foglalkoznunk kell azzal, amit Isten ránk bízott, és csinálnunk kell azt a munkát nem engedni, hogy az ellenség visszatartson bennünket. A állandó készültségnek a képét látjuk itt. Azt mondja, hogy a fegyvereket se tették le, ruhát se vették le, mindig készek voltak arra, hogy harcba szálljanak, mindig készek voltak arra, hogy a kürt válaszoljanak. Hát ugyanígy keresztényként sem kell azt gondolni, hogy most szabadságra megyek a szellemi harcból, harcoltam egész évben, most két hónapig szeretnék pihenni. Ilyen szabadság kérelmet nem lehet benyújtani, ha szeretnél, benyújthatod, az ellenség fel fogja olvasni. Gyakorlatilag nincs ilyen. Mindig harcban kell lennünk, mindig készen kell lennünk arra, hogy megvédjük magunkat hajnal hasadtától, egészen késő estig, meg éjjel is lehet őrködni. Az Úr az, aki vigyáz ránk, az Úr az, aki mellettünk van, de nekünk késznek kell lenni abba, hogy ezeket a dolgokat, amikkel az ellenség jön, a, a, a fenyegetések, a, a hitnek a kiszipolyozás, a, a kritika, az, a, az önsajnálat, a, a vesztes érzés, a belsőleg jövő elfáradás, a lomhalmazok, a cuccok, minden-minden más támadás ne vegy el a kedvünket attól, hogy azt csináljuk, amire Isten hív bennünket. És ebben mindig készek kell lennünk, ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy Isten elvégezze bennünk a munkát, és formáljon minket, és bennünket pedig hasznos eszközül tudjon használni mások életében. Mert mi nem a meghátrálás emberei, hanem a hitemberei vagyunk. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz minket, és a bírnaságunk, meg minden más ellenérete ott vagy és erőt Én köszönöm neked, Uram, hogy az ellenségnek van igaza abban, hogy nyomorultak, erőtlenek vagyunk, és önmagunktól nem tudunk semmit csinálni. De köszönjük, Uram, hogy te emlékeztetsz minket arra, hogy te mindenható, hatalmas Isten vagy, és te soha nem engedsz el minket. Köszönjük, hogy Te hűséges vagy. Köszönjük, Uram, hogy Te mindig ott vagy és őrizál bennünket. Köszönöm Neked, Istenem, hogy rá támaszkodhatunk. Köszönöm, Uram, hogy megtanulhatjuk az igétből, hogy amikor az ellenség ki akarja húzni a, a talajt a alól, akkor fel tudjuk azt ismerni, és tudjuk azt, hogy lehet hozzád fordulni, és nálad erőt és menedéket találunk. Köszönjük, Uram, hogy a teljes győzelem az, amikor a Te munkádba állunk, és amikor a Te munkádat végezzünk, amikor nem tudja az ellenség levenni a figyelmünket, se gondolatainkat, se terollad, és arról, amire hívsz minket. Kérünk Téged, Uram, hogy adj nekünk nagy kedvet a munkához. Ezért imádkozunk, Uram, hogy, hogy nagy kedvel tudjuk építeni a falat a saját életünkben, a városunk életében és az, az egész világon Uram ahova hívsz minket hadd ezt a nagy kedvet segíts nekünk Uram megtérni a gondolkodásunkat megváltoztatni és oda tenni magunkat a te oltárodra élő áldozatú hogy örömödet találd bennünk kedvet találj bennünk köszönjük Jézus hogy szeretsz bennünket és ezt megmutattad egyszer és minden a kereszten kifizetve minden jogos ítéletet megváltva bennünket a bűneink átkától. És köszönjük, Uram, hogy a Te szellemed által erőt adsz a bűneink felett nap, mint nap. Kérjük ezt a hatalmat, ezt az erőt tőled. Teljesen rád bízzük magunkat, Uram. Hát rád van szükségünk és erre a tőled jövő hatalomra. És várjuk azt a napot, amikor egy nap feled leszünk, Jézus. Köszönjük neked. És erre is akarunk emlékezni most az Úr Kérünk Téged, Uram, hogy legyél itt közöttünk, vizsgáld meg a szívünket, és segíts nekünk együtt, és külön-külön is lehet találkozni. Köszönjük neked, Uram. Amen.